«Ти їв коли-небудь гречані галушки?» «Не пам'ятаю, мабуть, не їв. Я ж сорота. Тоді запрошую». Галушки Оксана приготувала знаменитом. Замісивши за своїм рецептом, точніше за рецептом матері Марфи, і зваривши галушки в каструлі, вона вийняла їх з юшки, підсмажила з салом і цибулою, виклала в череп'яну миску, круглі, апетитні, здоровенні, є горнята, Облила гарячим жиром, Поставила посеред столу, а тоді кожному налила в тарілку юшки запивати. Хазяйчині діти Ніна і Вова на силу піднімали над мискою своїми тоненькими рученятами важезні гречані гранати. Сирота, помуркуючи, не галушки, тьопав юшку на випередки з голодними дітьми, і мені він теж видавався нещасним дитям війни, як і мій братик Марко, як мільйони його однолітків. До таких би галушок годилося сто грам наркомівських, зітхнув я, та, на жаль, ми з Оксаною не передбачили в себе гостей. А ми їх і так, облизав масні губи сирота, такі галушки гріх псувати, гріх і негоже. Він довго витирав губи, ще довше прицілювався до звабливо Голих рук Оксани, тоді скромненько ецмакнув її руку вище ліктя і одразу пояснив. Точно перед пліччя, бо плече це занадто фамільярно, а нижче не гоже, бо віддає спадком рабських епох. Я аж рота розявив отакої вишуканості в мовленні, а сирота моби, заповзявшись здивувати мене ще більше, на прощання став розкланюватися і розшаркуватися, і ніяк не міг дістатися до дверей. А вже, щоб переступити поріг, то нічого й казати. Звідки б у нещасного сільського сироти така поведенція? Начитався Гоголя, вирішив я. Стоять йому і досі перед очима Чичикові Маніло. От він і Маніжиться. Оксані сирота зовсім не сподобався. Якийсь він, наче, замазки зроблений, сказала вона. Доторкнешся, так і вгрузнеш. Сирота, пояснив я а сиротам треба співчувати. Оксана промовчала, хоч душа її чула те, до чого я виявився безнадійно глухий. Після тих гречаних галушок я ще не раз і не двічі запрошував до себе сироту, а всіляку опікувався ним на факультеті, куди обрали профбюро факультету, рекомендував його туди для підтримки штанів як ми тоді висловлювалися, бо саме профбюро володіло правом розподіляти між студентами талони на одяг і взуття для найбідніших. Сироту обрали одноголосно, на він здобув славу найсправедливішого при розподілі талонів на американські ботинки й куртки, на прислане дружиною Черчиля сукно і ще якісь там пожертви зарубіжних багатіїв для голодраного радянського студентства. Усе йшло прекрасно, я пишався своїм вибором і своїм тонким знанням людської натури. Як знанецьке профбюро своїм черговим рішенням виділило мені якісь іноземні будинки з цупкої, може навіть буйволячої шкіри. На ту підошві бутинки, яких я не просив, як взагалі не просив нічого і ні від кого. Я опіймав сироту, зграбастав його за комір, трохи потряс, тоді поставив на землю і поцікавився, що це таке сирота пояснив, сам він сирота, це всім відомо, але ж його наділено громадськими функціями, отож він не має права допомогти сам собі, хоч він і нещасний сирота. А виходить, він вирішив допомогти собі, прикриваючись моїм іменем. Боже, борони, це тільки спроба вирватися на оперативний простір. А щоб довести, що це справді так, ми можемо віднести ці злополучні буржуазні будинки на товчок, продати їх спекулянтам за будь-яку ціну, а виручені гроші спокійно залишити в кафе закусишених, що траплятимуться нам на путі. Сирота бив мене демократизмом, якого моя військова душа не знала. Я, маленький хлопчик, Заліз на стовпчик, а він учив мене жити. Може, так і треба. Що я знав і що я вмів у цьому по своєму жорстокому житті, яке не знало злих кулеметних черг, відйомського цмакання мін, кошмарного завивання авіабомб, тупих ударів танкових гармат у тіло, в душу, в Божу мать, в усіх дияволів і в таратарари за те твердо засвоїло правила. Пристосовництво, вміння ховатися за чужі спини, не виставляти поперед себе фальшиві істини,